І станеш зі смутком, як те марево. І чуве туркине, що в тебе багатство, тож ти хлопців найдеш і без того Гриця. Молода Грицева знає, на тебе плаче, жаль до тебе має, гірко проклинає. Гриць, тебе не бачив, як її вже любив. Тебе голубив, а її вже сватав. Тому її він візьме. Доки ведеться старостів Післати, тебе посватити. І чув я, Туркини, все оце, що кажу Від тої білої настки, котру грізь бере. Сам їй жалувався, що ти лиху винна, Що його манила, голову дурила. Чорними бровами ніби ти строїлася, А з другої сторінки душу в нім двоїла, Лісами блукала, відгомоном гралася, А з другої сторінки блудом обдавала. Тепер спам'ятався, тебе він цурається, Чорних брів боїться, з'ясними кохається. Не вийде вже до тебе більше і не жди, Хіба що побачиш на чорнім деконі? Тоді відвернися, щоб люди не знали, Що Грися любила». Другій відбивала, і як покинеш йому починяти, то знай, що люди не будуть мовчати. Розійдеться не слава про ту чорнобриву, Що грився з настунею на все порізнила. Серце відібрала, душу роздвоїла, нечистою силою в горі утопила. Так. «Я, дід, всьому свідок. Перекажи, донько, оце тій туркині, як її добре знаєш, що гриць іншу має. На весілля просить, і я там іду». І з тими словами дід скінчив, ждав. Тетяна, Сунулася йому в ноги. «Я діду, туркиня». Зойкнула і, обнявши його коліна, вмовкла, мов умліла. Дід стрепенувся. «Справді таки ти? Чому ж ти зараз не призналася, що ти сама Дубівна? То, може, не був би тобі все переказував і мав тебе за дубівну, а не вірив. Але добре розповіли про тебе ті, що тебе знають. Подибав навіть тут, коли справляли. Гарна ти, туркини, жодне не збрехало. А за твою милостиню, що подала ти перед хвилиною, «Дід тобі зле віддячився, але я не винен. Я нічого не знав. Настка розповіла, а їй він сказав: "Двох він вас любить, а одну бере. Що я тут пораджу? Ти сама тут винна. Було не починяти гріцеві. Ні чорними бровами ні червоним цвітом, Ні солодким словом, Ні, сам не знаю, чим. Що я тут вам винен? Сама одна ти знаєш, Лиха накоїла. Тому і просили переказати Оце тобі. Раз знай гриць спокій. Ні, татку, Обізвалася врешті Тетяна, Звертаючи до старого своє побіліле, Мов б замертвіло лице, Стискаючи з невимовним жалем його коліна. Ні, татку, я не починяла, Злого не робила, Гри це лиш любила. О, ні, татку, ні, Майже стогне молить. Все не може бути, що другу він бере, не може бути. Майже скричала і знов голову до ніг його схиляє.